Bueno, va ba, pasaden ostiralean burutu zen e, musikirun e, maketa leiaketaren finala eta bueno, bertan izan ziren ba Gazte Sariaren irabazle izan diren Draken taldekoak eta bueno, bertako bertako jolea den Rekardu gurekin, e, bueno, guardion. Keixo egordion. Bueno, izan bezela ba ostiralean izan zineten e, Amosku plazan, eta, bueno, ben bertan jozen duten, eh, bueno, ze moz joan zen eh, kontzertua. Ba oso hondo, bueno, hasi eran, bueno, hamarretan hasi ginen, zegoen jende gehiegi, baina beno. Gero, zegoen jendea, pos animatzen joan zen, eta, behia zen, pos oso gustora geratu ginen. <hieres> Aipatzen nuen, igual, lasaitasunez jozen dutela, ze, bueno, dagoeneko zuen saria, gazte saria, ba, ze neukaten ja, eta, bueno, bestek eh, banatu zituzten beste sare, baina mu, zuek bazen bazenik egiten dagoeneko, ez? Egia da, azkenek agun presio hori, baina bueno, da beste irutaldeak, pues, bai zerbait jokant zeukatela, baina bueno, guk jogenun, gureguin genun da, da listo, o sea. Xi más, bai, bai. E, bueno, aipagarria da ere, ba kasu e, gazte saria, ba webunean e, bozka gehien E, zituen taldeari ematen zitzaiola eta bueno, kasu honetan e, zuek, ba, ia seireun, e, Ai, patu, ba 1600 bozka lortu zenituzten. Aipatua bozka guztien e, laurdena direla eta bueno, e, irungo xue urdin da ba kopuru horretara hurbildu den bakarra, beraz e, bozka asko ziren, ez? Bai, asko ziren. Bueno, ose, horrekin oso gustora hautu eta hemendikan pos gaituzten guztiei eskertu nahi diet. Egia esan ere bai, e, bueno, pos, Facebooken eta máspisen ere lagunpila batekin ditugula, pos, eta hoei eskatudiagula pio bat. Bot, orrun, pos, nik uste dut pizka etorri esker izan dela ere bai. Mm -hmm. <gum> eh, onelako, ba irunek eh, antolatzen den leiaketa hauetako, eh, bueno, onelako leiaketa baten dan zer baloratzen duzute gehiaena? Eh? Kasu honetan, eh, saria edo ba jendea bertara hurbiltza eta bueno, taldea ezagutzea. Megia da saria oso oso no, datorkigula hori ja da. Memona bueno, uretzako zaiena edo meritu gehien ematen dioguna da, pues konzertuak ematea eta orrun kasu honetan eh laiaqueta honi eskerbi bi konzertu ditugu, bada e, Zona Limiten ortrenaren ondoan eta bestea ba, bueno, Ostiralean, Bosque Plaza non orrun uretzako horia garrantzitsuena konzertuak ematea eta pues aurrera jarraitzea. Mm -hmm. eta, igual gauzarik berezina da jendea Onelako lehiaketetan hurbitzen dela, ba zet talde entzungo duen jakin gabe berdin entzungo duela kantautore bat edo folk talde bat edo kasu honetan metal talde bat, ez? Dai hori egia da, zen, bueno, adibez finalean ba, bi metal talde ginen, gero beste bat soul tipo e, tipo goko talde bat eta beste bat ere bai ustutzela, pues era tipo jazz edo soul, bueno, es ez guratzenia izan. Eh, eta bueno, egia da, pues, Eta gola, jende pibat, etzaitu pues, bueno, da, ez dizula inoiz entzune edo, adibidez, eta, bueno, hori pues, hondo dago, esakian pues, jende gehiago, gehiago iristen zarela edo, ez dakit, jende beharria entzuten den dizula. Mm. <gum> Baxa, bueno, normalen, eh, ba, normalan, ba, zaila berez da, talde asko da du, zaila da, e, talde batek harrakazta lortza, eta, bueno, gainera metal musika ba, jende asko, hola, A, entzuten du metala eta esaten du guf. Ja, belturrakin hartzen du talde metal bat entzuteko aldianaz. Baina hori egia, normalean jendea igual ez dago soitua pos, ez dakit bat, tipo bat, oio egiten entzutea ez dakit. Dago jende asko esaten duena jode musika ondo dago, baina jode, oio egiten du baina bueno. Nero ez tesori azkenan oitura, ere gertatzen zitzaidan, igual asiran txokatzen zitzaidan belarrira, baina De gero ia da, pues o hitu zentsareanean, dut musika, no sé que interesante dela. Mucha ezoguridade bai. Mai, <laughs> ipatu beraz, e, zeu hasi zinenan, hola hasi zinen fiskanaka metal taldeetan saltzen, nola juntzen e, zure barneak eta horre e, olako musikan. Ba bai, bueno, nik, bueno, guitarra jotzen nun, bez, bueno, denak bezela ustut, aztengrana nontan eta pues, ikastalako lagun batekin aurkitu nintzen zaga hortegun baten irunen, orain dela ya, pues, post bat urte uste dut eta simaz berekeen hasi nintzen e, eta beste lagun bat zuki nola eta bueno, gira zehan gero aldaketa pi bat egun direla, eta bueno, orain irungo bakarrani naiz eta besteak dire horretakoak eta lasartekoak eta bueno, gira da bo, draken taldea pues, nire lelengo taldea dela, eta bueno, asieratikan sortutakoa dela, osan eretzako. Eta, pues, bueno, pues nire ustez hobetzen joan gara, o hasieran sea, nik gutzen ez diz naukan askorik, hontaz. Uh -huh. Eta piskanaka pues esperientziakin taola, pues hobetzen joan gara, nere ustez gutzen uh -huh. Eta estiloari begira no, baduzute, o sea, sartuko zenukete zuen burua e, estiloren batean edo bueno, metala egiten duzute edo no? Bueno, pues principios por estila, bueno, verdad que igual metalcore o relado hardcore mm -hmm. pues tipo cuala me bueno ere isten justo estilo bate, o sea, orain adibide zurrengo diskolako ez pues, dakit zati elektronikoarek bai, ere eh, ez dakit sartzea pentsatzen ari gera eta, eta bueno, ez zugu ere bai betien kasilatu nai estilo batean ez dakit gauza berriak probatzea ere bai gustatzen zaizki bai. mm -hmm. mm -hmm. Bueno, a mi esker ere taldearen inguruan eta musika irun leiak eta honen inguruan gurekin mentzatzagatik ba zuri ayer mi esker eta mi esker aukera mategatik